Bueno, ba esquela etorriola tuko betzela bakarrik etorri era euskal herriko brigada ba, ba, bastante ondi bat pizate euskal herrian ekonomia sozial eta eraldatzailean edo dabiltzan ba familia ezberrietako kideak etorri bai e, bueno pizate ba, mondragón edo lanki e lanki ba, Eh, Reaz, Red de Ekonomi Alternatiba y Solidaria, eta ba, olatuko. Beste askoren artean, ere eh, jende gehiago tordea barriako jendea, berriako jendea, pixar, ba, eventoaz edo informatzea. Eta kontua da, eh, gombidatu gaituela, eh, Europako taldea edo, bueno, beha, txe bildu partzeraan talde hori, jeneu duetzen da, edo, pixar, tenditzen arra dauka, ziren bere talde parlamentarioak Europar eh, parlamentukoak, E, montatu du ba, Europa mailako ba sozial eta solidario dela nazionaleko ba foro foroantzeko bat ezta e, eta hortoa etorri gera e hitzaldi ezberdinak tailer ezberdinak eta bueno eta gu, ba, ba, itzaldi pare bat eta tailer pare bat edo ematen ditugu Ba osongi Andoni e aldik oso pizka bate aurreratu e, zuek eskainiko dituzuen hitzaldi hoiek ba, ba, edo ba, tailer zerren inguruan izango diren Bai nere bi izango dira Egoza bat, bakar balakatu, itzaldia, bat, itzaldia itzeno du, e, Luis Intsauspe, Hernaniko Alkateak, eta bizat esplikatuko dugu edo, bueno, ba, Hernani e, e, urnieta usurbilazki garraga da lazarte, eta doa herrietan, hau da, bete eskualdean, ba, horrela amaten ari gerar, zenik ere bertan egiten den lan, e, ba, galapen plana. Galapen sozioekonomiko hau, ba, ekonomia sozial da heraldatai dago narrituta, Eta, bueno, eta, ba, pisarizpikatzera dihoa edo, ba, administrazio publikoek eta ekonomia sozialetara aldataleak edo dauken harremaran orakoa dan. Pisarizpikazu zehazte batetan edo, ba, zehaztuta eta izango litzateke, ba, ba, eskualdean burutzen ari geran garapen sozioekonomiko dako plana eta sortzen ari geran beterriko garapen integraldeako e, agentzia horren inguruan. Eta gero, e, bi, bi talier edo, bueno, workshop edo etzen dianak e, izango dira. Bat, eh, eh, bat da, ditzat, bueno, ekologia, bueno, ekonomia soziale edalda talia ekologiaren ustarketa eta hauen mango du, horain izanen ez guatzen, baina, bueno, unibertsiadeko irakasilea dana, geizkik, enola ditzen daz? Aitor, aitor, ari izanen ez baina, aitor, ari enez Eta bidak ide hori, ba, ekonomia soziale edalda talia eta, eta ekologiadean arteko harren mal natzen dago, hitz egingo digu, Eta, bigarren tailerra, ba, nik eman behar dut, eta, eta esplikatuko dut, e, bueno, da, e, Euskal Herrian garantzen ari geren mapa, e, batura mapa, zainetan pixa da, ba, bueno, ekonomia sozial da heraldatariaren esperientzia ezberdinak mapeatu nahi ditugu, barra arteko harteko, deneko, e, Euskal Herrian baduen esperientzia ezberdinak, ba, ezagutzera eramateko, eta, eta, bueno, bigarrenik, Eh, bueno, ba auen presentzia edo ba, ba aberia jarduela eta produktuak eta zerbitzuak basaltzeko edo edo bueno jendeak bai irrisgarritasun arresago edukiren zorralako esperientzieek ezki intendituzen proiektu, proiektuak produktuak eta zerbitzuak edo bai kontsumitera eta azkenik e, esperientzia eldirriner arteko harremana sustatzeko interkooperazioa sustatzeko hau izan hau baita nolabait nola ba ekonomia sozial dela saltzailean gabiltan jenteen, ba, erronka estrategikoa ezta gure arteko harremanak eta sendotzea ba nolabait ba e, bat bat bestearen edo iniziatiba de bat, ba bat bestearen eh klientes handadin edo edo provedorea, edo bueno, edo ba 10 vagure aurrezkiak, ba 457 edo fidare bezalako instituzioetan sartu ditzagun eta gure kredituak ba horrelako entitateetatik adan eskatu ditzagun. Nolabait, eh fixate economia social de ba erronka nagusia da da Ba, experiencia sola tua ez arte aurrituti eta gure arteko horremanak ba sendotutz eta eta indartuz ba, merkatu soziala edo deitzen dan hori ba eraikitzen jutea ez ba, gure behar beharrak eta gure lezioak edo ba, merkatu kapitalizatik ap lortzeko ba, ba, beharrezko dugu merkatu sozial hau eraiki eta bisibilizatu eta eta ezagutan hastean